Preostalo nam je manje od dvije godine do novog stoljeća i tisućljeća, tako barem jedni smatraju. Drugi pak misle da će nam trebati godina više u ovom odbrojavanju. U svakom slučaju napuštamo jedno stoljeće koje je obilovalo događajima, povijesnim mjenama, kulturnim i znanstvenim dostignućima, a čovjek je zakoračio i u svemir. Zato krećemo s jednim novim povijesnim ciklusom o najzanimljivijim događajima 20. stoljeća. Povijest četvrtkom Fenomen takozvanog flande sjekla ili kraja stoljeća, a mi se sasvim sigurno tu nalazimo, nužno donosi neki osjećaj tjeskobe kada razmišljamo o budućnosti, a kada se osvrnemo na prošlost, neminovan barem mali val nostalgije. Upravo zato smo za sve one nestrpljive, tjeskobne ili pomalo tužne i sagradili ovaj radijski vremeplov, vlak ili raketu, da nas sve zajedno poveze na... Kroz stoljeće. Znanstvenici tvrde da se u novom dobu, baš kao i tempo života, i povijest počela odvijati sve brže i brže. Ako o tome malo promislimo, doći ćemo do istog zaključka. Uostalom, teško je definirati koji događaj nije povijesni, sa manjim ili većim značenjem. Nisu to samo svajački pohodi, izumi i filozofske teorije. Potes kistom po nečemu poseban, nota više ili manje nego i prve skrojene traperice. Krenuli smo s ovako opširnim uvodom upravo zato kako ne bi pomislili da će naše prijevozno sredstvo stati baš na svakoj stanici protekloga stoljeća. 1900. Krećemo od 1900 -te. Ona još službeno ne pripada našim stoljeću, ali predstavlja svojevrstnu uvertiru ili predgovor, kako vam drago. Godina koja simbolično predstavlja svršetak petstoljetnog razdoblja velikih otkrića i kolonizacije. Razdoblja koje je započelo 1418. godine kada je portugalski princ Henry proputovao zapadnu obalu Afrike, tražići mogućnost prekida muslimanske prevlasti u sjevernoj Africi i na Bliskom istoku. Takve su situacije dovele do velikih otkrića i kolonizacija. Španjolska, Francuska, Nizozemska i Engleska, kasnije i Rusija, pohrlele su osvajati nove svijetove kako bi obogatile svoje kraljevske riznice. Tako su njihovim kolonijama postale i Sjeverna i Južna Amerika, Filipini, Indija i Afrika. Taj proces koji je trajao pet stoljeća, približio se svom završetku upravo na kraju 19. i početkom 20. stoljeća, kada većina kolonija traži svoju samostalnost. 1900. umire čovjek za kojeg se može reći da je datumski pripadao 19. stoljeću, ali čija su djela izvršila ogroman utjecaj na 20. stoljeće, rođenje tragedije, ili tako je govorio Zaratustra, samo su dio naseđa koje nam je ostavio veliki filozof Friedrich Nietzsche. Godine, na nebu iznad jezera Konstans u južnoj Njemačkoj primjećen ogromni balon dužine oko 128 metara nalik cigari u željeznom oklopu. Balon je konstruirao umirovljeni njemački časnik Ferdinand von Zeppelin. Bila je to posebna ratna verzija balona kojeg su pokretala dva motora spojena na dva propelera. Nakon produksijskog rata Zeppelin se koristio za preko oceanske letove. Posljednji Zeppelin pod imenom Hindenburg srušio se 1937. u New Njudešsiju. 1900. U okviru međunarodne izložbe u Parizu Francuska vlada dodjeljuje kontroverznom kiparu cijeli paviljon. Bio je to mladi umjetnik koji je čak tri puta pao na prijemnom ispitu na Le Col de Bozar. Dodjeljivanje cijelog paviljona na jednoj tako prestižnoj izložbi bio je prijelomni trenutak za Ogista Rodena čovjeka koji je u isto vrijeme bio proglašen najvećim kiparom nakon Michelangela, a istovremeno nemilice napadan. Doživioši to da su mu njegova velika dijela, poput mislioca ili Viktora Igoa, uklanjena s javnih mjesta. Evo kako je Rodin objašnjavao načela svog kiparstva. Uvijek nastojim dati odraz prirode. Interpretiram je kako je vidim, prema mom temperamentu mom senzibilitetu, prema čuvstvima koja u meni izaziva. Promatrao sam je i upio u njenoj punoći, njenom punom životu, u svoj njenoj harmoniji. Na istoj izložbi izložen je i krevet, neobičnih zavojitih linija kojeg je izradio Perol Freyr. Bio je to eksponat s obilježima nadolazećeg stila u umjetnosti pod nazivom Art Nouveau. Jedna od najpopularnijih formi toga stila bili su plakati poznatih autora Anarija de Toulouse-Lautrec i Alfonza Muhe. 1900. tiskana je interpretacija snova, studija bečkog psihologa Sigmunda Freuda. U toj studiji Freud je javnosti prezentirao svoju teoriju edipovog kompleksa, koji je usmjerio na emocionalne i seksualne probleme roditelja i djece. Pjeva je najprije kako se ljubav rodi u srcu mladića i djevojke. A vrh ruže procvjetala je divna ruža. Latice za laticom redala se kao što se pjesma redala za pjesmom. Bila je isprva blijeda kao magla nad rijekom. Blijeda kao prvo jutro i srebrna poput krila zorinih. Pritisna slavu jačena trn i trn mu dobro do srca i ljuta ga bol probola. A divna se ruže zarumenila kao rumen na istočnom nebu. Iste godine, opet u Parizu, umire irski pjesnik i dramatičar Oscar Wilde, pisac koji je u svojim dijelima preferirao sasvim obične zaplete, koje bi pomoću briljantnih dijaloga pretvarao u komedije koje su postale klasicima, poput Važno izvati se Ernest. Pa ipak, niti on nije bio potpuno uvažavan od svojih suvremenika. Tako je njegov jedini roman, slika Doriana Greja, u doba nastajanja proglašen prije svega nemoralnim. Svoj život je završio u bjedi, odrekavši se pisanja, razočaran prilikama koje su ga nagnale na napuštanje Engleske. 1900 Sjeti se Barbara Cijelog tog dana je kišilo nad Brestom Išla si razdragana, rastcvala, ustreptala Blistava po kiši, sjeti se Barbara Stalno je kišilo nad Brestom I sreo sam te ulici, sijam Smješila si se i ja sam ti se nasmješio. Sjeti se Barbara A nisam te ni poznavao A ni ti mene Sjeti se Pjesnik za kojeg se kaže da je poeziji vratio sliku rođenje 1900. u Francuskoj. <mim> Toga ne čudi da ga je sklonost slici nagnala i prema filmu na kojem je sudjelovao u izradi više od četrdesettak scenarija. Njegove pjesme je većinom uglaz bio Joseph Kozma, a izvodili su ih najpoznatiji francuski chansonjeri kao što su Juliette Greco i Yves Montan. Te godine fizičar Max Planck uspostavlja svoju kvantnu teoriju. On je pretpostavio da se energia ne širi samo u jednom neprekinutom smjeru, već u energetskim paketima koje je nazvao kvantima. Na toj osnovi nastaje ono što danas zovemo Planckov zakon radijacije. Svojim istraživanjem Planck je podvukao liniju u povijesti fizike, utjecao na velike fizičare na dolazećeg stoljeća kao što su Niels Bohr i Albert Einstein. Hvala što U New Orleansu, domovini američkog djeza, rođen je Louis Denny Armstrong. Već kao dijete bio je nemirnog duha, pa je svojim roditeljima stvarao velike probleme. U 18. godini glazbino tek priučen odlučio je potpuno se posvetiti glazbi. Poznat i pod nadimkom Sačmo, stvorio je nezaobilazne jazz klasike kao West End Blues, Weather Bird i naravno pjesma koju čujemo u podlozi, a nije ju potrebno posebno predstavljati. O njemu je zapisano, Armstrong je umjetnik koji je u svakom trenutku u stanju pretvoriti jazz iz ansambl glazbe u solo art. Ljudi s tvoje planete gaje pet tisuća ruža u jednom jedinom vrtu i ne nalaze u tome ono što traže. A ipak ono što traže može se naći u jednoj jedinoj ruži ili u malo vode. Još jedno značajno rođenje u 1900. i to u Lyonu u Francuskoj. Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupery. Zvijezde su ljepe zbog jednog cvijeta koji se ne vidi. I ova pustinja je lijepa. Ono što pustinju čini lijepom je saznanje da se negdje u njoj skriva izvor. kao civilni vojni pilot, aktivno sudjelujući u događajima prije i tijekom Drugog svjetskog rata, paralelno pišući knjige u kojima nježnim i vedro tužnim tonom nudi svoju sliku svijeta. Osim Legendarnog malog princa, napisao je Poštu za jug, Noćni let, Vjetar, Pjesak i zvijezde te druga djela. Tijekom ratne misije iznad Sredozemnog mora, koja je trebala biti posljednja, njegov zrakoplov je srušen. Bilo je to samo godinu dana nakon objavljivanja malog princa. Svi koji su čitali njegova dijela skloni su pomisliti da njegov zrakoplov nije srušen, već je poletio negdje visoko među zvijezde u potrezi za jednom ružom. Time smo završili prvi dio šetnje 20. stoljeće. povijest četvrtkom. Nalazimo se u ulici Frane Petrića. Ovo smo u Haustor, broj dva. A sad ćemo nekom pozvoniti na vrata. Jel možda znate ko je bio Frane Petrić u ulicu u kojoj živite? Znam, filozof to, nećemo o Dobar dan. Ok, ja sam s radio, jel možda znaš e, tko je bio Frani Petrić? Neki pjesnik tako nešto. Uh -huh. Pjesnik je bio. Neš da bio pjesnik, ali znaš možda nekovo, njegovo djelo? A ne, ne znam. Je. Ne, bojma, ne. Živiš ovdje. Da. Ulic hrane Petriću, ne znači koji prae Petiče. U, neki psiće napost. Dobar dan. Dobar dan, možete mi reći tko je bio Frane Petrić? Jo jo znan, sve filozof. Aha, ja te možda neko njegovo dijelo. Možda? Neko njegovo dijelo. Ne znam, ne znam, ne znam. Hvala, Prostite, gospođo. Mogu vas pitati tko je bio Frane Petrić? Frane Petrić, filozof. Možete znate njega njegova dijela. Nisam ništa čito, a znam da je filozof, da je e, rođeni otočanin mm -hmm. i da je otišao iz otoka i da su malo povređeni, navodno, jer se nikad nije vratio u rodno mjesto. A koji je to njegov otok? Ja mislim da je rap, nisam siguran. Aha. Je. Ja mislim da Vidjet ćemo. Da. Dobro. Hvala <laughs> lijepa. Morim. Pa, znam nešto, Ja šta ne znam, to je neki bio ovoga... Pojme, ne mogu ali da je neki, neki ono, šta znam, ne, ne, treba biti poznat svima, ali nije, ja. Piše, zvoni dva puta. Sigurno je, sigurno. Dobar dan, budući da živite u ulici Frane Petić, ali znate možda tko je on? Ne, ne, ne, ja idem na Mirogoj, idem, žurim se. Ne znam ti tko je bio Frano Petrić? Ne znam, ne znam, ne znam, dušo jako mi se žurim. Dobro, doviđenja. Dobar dan, je vi stanujete ovdje? Ne, ne, ne. znate možda tko je Frano Petrić? Pa, Frano Petrić, <laughs> čivete, koliko znam, bio je naš srednji neki šta ja znam, kako bi vam rekao... Ha, viski intelektualac, Franjevac, Isosovac, svako nešto. Aha, hvala. Pa, književnik, tvorac naše gramatike, koliko znam i tako nešto slično. Dakle, svakako osoba vrijedna hrvatskog imena, ja bih rekao. Da. U prošlosti i u povijesti, a i za daleku budućnost. Hvala Osiguranje. ljepa, dženja. Hoće li ikada svi naši velikani biti predstavljeni javnosti? Hoće li barem nakon četristotine godina dobiti otisak nekog svojih dijela poput opet prisutnog u posljednje vrijeme renesansnog filozofa i matematičara Frane Petrića? Ovaj znameniti Hrvat, rođen 1529. godine na Cresu, već je kao devetogodišnjak sudjelovao u borbama protiv Turaka, no želja za znanjem ga odvodi u svijet. U svom burnom životu često mijenja zanimanja. Jedno vrijeme upravlja imanjem na Cipru, trguje knjigama i pamukom, te se bavi izdavaštvom. U Veneciji počinje školovanje za trgovca, ali ubrzo odlazi u privatnu školu Andrije Firentinca gdje uči grčki. 1547. godine nastavlja u padovi studij medicine koji ubrzo napušta i posvećuje se filozofskim i matematičkim studijima. 30 godina kasnije postaje sveučilišni profesor u Ferrari i do tada nesrećeni život Petrić zamjenjuje za najplodniji dio. Postaje uvaženim članom brojnih akademija i piše najpoznatije dijelo Nova sveopća filozofija. Amora vidih. gdje na bijelosnježne idola moga grudi morat paše, dođe. Te poljupcima uživaše duhove njene budeć slatke, nježna. Zavišću bolu na dušem i pohita tamo duhova prejasni gdje stanje, pa od amora željna ništa manje upijaše ih, premaš nikad sita. Videći da slatki život mu se krati, duši mi zubljom sprži krila, da nepovratno od mene zabludi. Idole moj. Živ bi ću se vrati ako dopustiš, te bude mi bila duša na mjestu svom, uz tvoje grudi. Uz 400. obljetincu smrti Frane Petrića, nedavno je u Dubrovniku predstavljen tematski trobroj časopisa Dubrovnik, u izdanju Matice Hrvatske. Time nam je umogućen novi pristup jednom od najpoznatijih ljudi renesanse, govori urednik izdanja, dr. Ivica Martinović. Ja bih je nekoliko slojeva. Prvi, da se po prvi put, rekao bih barem u mediju hrvatskog jezika, tematizira ljubavni svijet Frane Petrića, njegove ljubavne pjesme i njegova filozofija ljubavi. Ljubavne pjesme u prepjevima Tonka Marojevića i u jednom mom prepjevu, a filozofija ljubavi na temelju studije koju je akademik Luko Paljetnak napisao o Petićevu dijalogu o poljupcu, gdje je ponudio svoje obrazloženje i viđenje Petićeve klasifikacije i teorije ljubavnog poljupca. Čovjekova ljubav, jedini oganj čovjekov. Samo jedan poljubac i ono što mora gorjeti gori Ovi stihovi po Leliara dobar su vod onome što slijedi Godine 1577 u Modenije Frane Petrić napisao dijalog pod nazivom u prijevodu Delfin ili o poljubcu u kojem je razmišljao nad poljubcem proučavajući to pitanje gotovo kao naš suvremenik Poslušajmo ulamak Petrić se s pravom ljuti na autore koji Pšući o ljubavi, nimalo pažnje ne posvećuje samom poljubcu od kojeg sve počinje. Izuzetak je izvjesnik stilione koji u četvrtoj knjizi svoga dvoranina razmišljao o poljubcu kao o način spanja duše i tijela. Po njemu razumni ljubavnik zna premda su ustav dio tijela, da ipak kroz njih izlaze riječi koje su tumači duše, a i onaj unutrašnji dah koji se također naziva dušom. Pa se zato raduje, jer čuti da to spajanje otvara pristup dušama koje se jedna s drugom stapaju. Kastilione se prisjeća i pjesme nad pjesmama, u kojoj Salomon kaže Poljubi me poljupcem svojih usta, kako bi pokazao želju da njegovu dušu zanese božanska ljubav. Prvo pitanje koje Delfino postavlja Petriću odnosi se na porijeklo slatkoće u poljubcu. Uzrok toj slatkoći je ljubav, odgovara mu sugovornik. Ljubav je dakle ono što stavlja slast u poljubac, jer bez ljubavi on je lišen slasti kao što je drvo lišeno vatre, ne gori i ne grije. Tako Petrić nastavlja dalje svom sugovorniku razglabati o klasifikacijama poljubaca, posvetivši se delikatnom pitanju. Osjećali li veću slast onaj koji poljubac daje? Ili onaj koji ga prima. Razviješava ga da je neusporedivo veći užitak u onoga koji prima poljubacu. Osim rasprave o poljubcu, o drugim dosjezima Petričeve povijesne uloge, upozna je nas urednik tematskog časopisa Dubrovnik, doktor Ivica Martinović. Druga tema koja je meni bila jako važna kao uredniku, uh, bila je Petrićeva teorija povijesnih istraživanja. Bilo mi je važno da tih deset dijaloga o povijesi koje Petrić objavio tako davno, 1560. godine, dobiju da to dijelo dobije tumače u profesionalnim povjesničarima i profesionalnim sociolozima dakle da tu ne bude nekakva usputna naznaka pa mi imamo jednog Hrvata koji je o tome nešto pisao nego da se zapravo naprave nastane studije i s tim sam stvarno zadovoljan o te tri te teme pišu Zdenka Janeković, Stjepan Čosić i Nikola Skleda. Iz Petičeve nezaobilazne i važne teme filozofije prirode, naravno zastupljeno je nekoliko autora i nekoliko tema, ali bih iz tog bitnog segmenta Petičeve filozofije istaknuo prvo objavljivanje nakon 1591. jednog njegovog kazala za filozofiju prirode, Index Pan-Kozmije, Djelo koje je bilo tiskano, ali je bilo zaboravljeno, nije bilo tumačeno ni od domaćih, ni od inozemnih petričologa, a koje zapravo svojim sadržajem, svojim pojmovima i, i tezama koje je Petić postavio to kazalo, mora poslužiti kao mjerilo Jesmo li dobro shvatili Petićevu filozofiju prirode u tom smislu je to Uh, vrlo uh, intrigantni tekst, tekst prema kojemu će se mjeriti ono što se dosad mislilo o Petićovi filozofiji prirode, a koji se onda u budućim analizama neće moći izbjeći. Drugu temu koja se veže uz Dubrovnik bih također istaknuo, Rekao bih da je to jedna vrsta otkrića ili pomicanja granica u, našem, u našoj percepciji Petićeva dijela u Hrvata. Naime, pronašao sam esej koji je zapravo prvi esej koji je cijelovit esej o Petićevu djelu koji je napisan u Hrvatskoj a tislan je u Dubrovniku 1811. Pisac je Radoš Antonio Micheli Vituri. Urednik je Uh, Andrea tiskar tiskari Antonio Martekini i uh, to je ja bih rekao jedan znak uh, ili jedna referenca u kojoj se vidi uh, kako jedan spličanin jedan braćanin kao urednik uh, jedan kulturirani dobroćanin kao tiskar pišu o velikom cresaninu dakle jedan primjer na uh, integriranja hrvatskog kulturnog prostora 1811. nešto što zapravo premalo znamo što potomci zapravo tek trebaju otkrivati Evo, ovdje u slučaju kako se to događalo početkom 19. stoljeća. Kažemo još nekoliko riječi o Frani Petriću. Dakle u njegovom glavnom dijelu nova sveopća filozofija on doživljava zapravo oštre kritike svojih suvremenika. Naime, on je tamo pisao utjecaju mjeseca na Plimu i Oseku, što u tadašnjim znanstvenim i crkvenim krugovima nije moglo proći nezapaženo. Nebelje obranje djelo piše zapravo neobjavljena objašnjenja nekih nejasnih mjesta te još nekoliko sličnih djela. Vrlo često osjeći sam na vjetrometini kritika i zavidljivaca, Petrić s hrva naporima nesređenog života, osjetivši približavanje kraja, instinktivno se obraća svojim zemljacima i traži da ga prime u svoje redove. To je učinjeno 13. listopada 1596. kada biva izabran za pravog člana bratima Zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Da je to mogao postati, on je, kao i svaki drugi podnosilac molbe, trebao priložiti potvrdu o moralnom ponašanju, dokazati da se rodi u jednoj od četiri ilivske pokrene koje su imale pravo na gostinjac i što je najvažnije da posnaje hrvatski jezik. 4 mjeseca kasnije, 7. veljače 1597. u 66. godini, Petrić umire i biva pokopan u grobnici svojeg književnog polemičkog suparnika Torkovata Tasa u crkvi Svetog Onofrija u Rimu. Povijest četvrtko U posljednjem dijelu emisije Povijest četvrtkom, obrazovnog programa Hrvatskog radija, vodimo vas u povijest sporta, točnije povijest zimskih olimpijskih igara. Japanski grad Nagano, domaćin je 18. zimskih olimpijskih igara. Igre će se održati od 6. do 22. veljače 1998. To će biti druge zimske igre održane na Azijskom tlu, oba puta u Japanu. Naime, 1972. godine, 11. zimske igre održane su u Saporu, na otoku Hokkaido. O povijesti olimpijskih igara govori nam sportska novinarka Milka Babović. Odluka o Naganu kao domaćinu 18. zimskih olimpijskih gara donesena je u Birminghamu 15. lipnja 1991. godine na 97. zasjedanju Međunarodnog olimpijskog odbora. Gradovi Takmaci bili su Jaka, Nagano, Östersund i Salt Lake City. Odluka je pala tek u četvrtom krugu glasovanja. Očito nije bilo lagano izboriti to mjesto, jer Nagano je na kraju krajeva dobila 46 glasova, Salt Lake City 42. I toga dana prije punih sedam godina počelo je odbrojavanje za start zimskih olimpijskih igara u Naganu. Ovih sedam godina zvuči komaška, ali nije jer danas zbog složenosti i obimnosti priprema suvremenih igara, bilo zimskih, biloljetnih, domaćina se bira čak osam godina ranije. Prve zimske olimpijske igre održane su u francuskom zimovalištu u u 1924. godine. U te 74. godine povijesti zbilo se mnogo toga. Mnogo toga se promijenilo, razvilo, napredovalo. Naprimjer, član pet olimpijske povelje. Na sastanku u Lozani 1986. kada se odlučivalo i o domaćinu 17. zimskih olimpijskih igara, to su one igre lijepe u Norveškoj i Lillehammeru, član peti je glasio zimske igre imaju svoj redoslijed. One obuhvaćaju natjecanja zimskih sportova i održavaju se iste godine kao i ljetnje olimpijske igre. Tako je i bilo, svake četvrte godine bilo je sporcije uzbuđenja na pretek i onih zimskih i onih ljetnjih. Nakon glasovanja 1986. u Lozani član pet glasi. Zimske igre održavat će se i dalje svake četvrte godine, ali svake druge godine nakon ljetnjih igara. Prve zimske igre počele su 1924. i numerirane su kao prve, dosljedno tome 17. zimske olimpijske igre održat će se 1994. godine. Pozadina odluke o promjeni ustaljenog ciklusa je upozorenje američkih televizijskih kompanija. Oni su u Međunarodnom olimpijskom odboru stavili do znanja da ne mogu financijski podnijeti silne troškove što ih iziskuje organizacija dvaju igara u iste godini. Budući da bez televizije i njezine novca za pravo prijenosa ne bi bilo ni svih ostalih prihoda, na primer reklame, da bi gledali što bilo bitno manje da bi značenje zimskih olimpijskih igara opalo, Međunarodni olimpijski odbor je donio odluku o promjeni. Treba ovdje reći da su televizijske kompanije za zimske olimpijske igre 1994. u Lillehammeru platile primjerice CBS 295 milijuna dolara, dok je uvjetno rečeno samo Eurovizija platila 24 milijune dolara. Iz iznosa je jasno da su amerikanci imali jake adute u rukama. Ovo su činjenice koje se ne mogu naći u sve ljepšim i šarenijim olimpijskim monografijama. Ali ovi suhopani podaci o cijenama, izdacima i dobicima o televiziji koja dosta toga diktira dio su realne povijesti olimpijskih igara. Televizijska slika je roba na tom specifičnom tržištu. Treba samo zamisliti koliki je to reklamni pano, kakva globalna marketiška mogućnost, ali i sportska. govori Milka Babović. Od Šamonije 1924. do Kortine Danpeco 1956. nije bilo televizijskih briga i kupo prodajnih nadmetanja. Na sedmim zimskim olimpijskim virama u Kortini Danpeco prvi put su se pojavile televizijske kamere na borilištima. Vodstvo radiotelevizije Italijana, Raja, je daleko vidno cijenilo da treba iskoristiti zimske igre u kortini, tim više što je organizacijski odbor sedmih zimskih olimpijskih gara platio Raju, što znači snubio ih je sa 10 milijuna tadašnjih lira, što nije bilo malo. Organizator je pomogao televiziji jer je procijenio koristo turističko hotelijerske promidžbe Kortine, Danpeco i Dolomita i to se kasnije i tehako novčano potvrdilo. No romantično razdoblje u kojem organizator plaća televiziji je prošlost. Presudnu ulogu u tim odnosima, dakle cijena slike i ostaloga što se u sliku prodaje i plaća, odigrale su desete zimske olimpijske igre u Grenoblu 1968. godine. Bili su sazreli objektivni uvjeti za to. Evo kako. Prvi komercijalni telekomunikacijski umjetni satelit rana ptica ili early bird bio je lansiran 6. travnja 1965. godine, budući da je na taj način slika mogla preko Atlantika, trebalo je odmah djelovati na tržištu. Slika je bilo osim toga u boji, cijena samim time veća. I prvi put sa olimpijskih gara slika putuje preko Atlantika i to u boji, isklopljeni ugovor kojim je američka TV kompanija ABC platila francuskoj televiziji 2,5 milijuna dolara. To je bio kamen temelja svim kasnim pregovorima i cijenama. A za 11. zimske olimpijske igre 72. u Saporu samo četiri godine kasnije nadmetanje američkih kompanija na tržišta, to su bile kompanije ABC i NBC, povisilo je cijenu prava prenosa čak na 9 milijuna dolara. I dalje je sve išlo onako kako je moralo biti po zakonima ponude i potražnje na tržištu. Prije nego što nastavimo govoriti o povijesti zimskih olimpijskih igara, poslušajte i naš pokušaj saznanja koliko vi znate o ovoj temi koja povijest čini. Možeš mi reći nešto o povijesti olimpijskih igara zimskih? Ja ne znam ništa. Ne znači li prvo bilo skijanje ili okej. hokej? Hokej. Okay. A, ja mislim da je prvo bio hokej. Ne vaš. <laughs> Gdje je se održalo prvi puta? Ne vaš, nisam što učili. A, ja mislim da je bilo skijenje prvo. Gdje se održalo? Kada? Ovi go... Bilo kada. Gdje se održavaju? Da. Pojma nevam. E, znam u Tako Kalgariju. Šta je bilo prvo, hokej ili alpsko skijenje? Alpsko skijenje. Povijest zimskih sportova nije počela niti prvom zimskom olimpijadom u Šamoniju, niti televizijskim tržištem slike i prava prijenosa. Već za vrijeme prvog kongresa Međunarodnog olimpijskog odbora 1894. godine u Parizu, klizanje je bilo uvršteno među olimpijske sportove. Jasno, u toploj Ateni na prvim olimpijskim igrama ga nije bilo 1896. Pariz nije 1900. ni pokušao, St. Louis 1904. još manje. Ma kako klizanje? Podređujući sve svjetskim izložbama, ta su dva grada gotovo dotukla i samu ideju igara, govori Milka Babović. London 1908. je bio spas, klizanje je provedeno na sveopću radost i tako je, su zimski sportivi preko klizanja ušli u olimpijsku obitelj. Londonski klizački program je bio tako dobar da su svi prigovori da zimski sportivi nemaju mjesto u olimpijskim programima jer toga nije bilo niti u antičkim, jednostavno su otpali. Pravu zimsku buru izazvao je italijan grof Ežene Brunetta Dussault kada je na sastanku Međunarodnog olimpijskog odbora u Budimpešti 1911. pitao hoće li Švedi domaćini petih ljetnjih igara u Stockholmu 1912. prirediti klizačka natjecanja. Šved, pukovnik Viktor Balk, član Međunarodnog olimpijskog odbora tada, saopćuje da je klizanje brisano iz programa. Točka. Osobno, Valk nije bio protiv zimskih sportava, pa bio je nordijac i sam sportaš. On je zapravo branio svoje čedo, i to sasvim iskreno i ljudski, branio je nordijske igre koje su bile na redu u veljači 1913. A nordijske igre su uspješno državane svake četvrte godine već od 901. Grof je predložio da se nordijske igre preimenuju u olimpijske. Međunarodni olimpijski odbor se podijelio. Prvi svjetski rat je samo odgodio odluku. A kada su belgijanci na sedmim ljetnim igrama u Antverpenu 1920. održali ne samo klizačka natjecanja, nego i prvi olimpijski turnir hokeja na ledu, nordici su morali popustiti. Evo što se dalje događalo. U Šamoniju je Istini za volju 1924. godine održan tjedan zimskih sportova to je bio zapravo jedan kompromis, ali plodonosan kompromis jer je u sebi nosio sasvim zdravu klicu svega što su danas zimske olimpijske igre. Tidan zimski sportova u Šamoniju održan od 25. siječnja do 5. veljače 1924. U programu je bilo šest sportova sa 13 disciplina. Za usporedbu, u Naganu će biti 13 sportova i 64 discipline. U Šamoniju 1924. natjecalo se 294 sportaša, od toga samo 13 sportašica i to u jednom jedinom sportu klizanju. U Lillehammeru je bilo 1994. 1737 natjecatelja, od čega 522 žene. Nije ih bilo jedino među skakačima, skijašima, među hokejašima i nisu vozile bob. U garnu će sportašice igrati i hokej na ledu. Zanimljiva je i usporedba broja akreditiranih novinara. U Šamoniju 1924. većih je bilo 88, 3 i pol po natjecatelju. Na četvrtim zimskim olimpijskim igrama u Garmisch-Partenkirchenu 1936. većih je 500. Te su igre bile prekretnica za radioizvešćivanje. Prvi se puta akreditiraju i radio reporteri. Bilo ih je 49 torica. Koliki je interes danas najbolje se vidi iz službenog podatka da je u Lillehammeru 1994. bilo 8 112 akreditiranih novinara svih izdanja. Od toga je radio televizija iz 50 zemalja prijavila čak 5000 posljednika. Jasno, tu su uz reportere i svi oni ostali suradnici tih medija bez kojih je nemoguće obaviti posao. Konac mukotrpnog nastajanja zimske olimpijske igara bilo je naknadno priznanje Međunarodnog tjedna zimskih sportova u Šamoniju za prve zimske olimpijske igre. Ta je odluka donišena 6. svibnja 1926. na 25. zasjedanju Međunarodnog olimpijskog odbora u Lisabonu. A poslušajmo za kraj još jednu zanimljivost iz povijesti zimskih olimpijskih igara o alpinistima. U zapisniku sa osnivačkog kongresa Međunarodnog olimpijskog odboru u Parizu 1894. godine je ova zanimljivost. Temo stoji zapisano da za vrijeme održavanja olimpijskih igara treba medaljom nagraditi alpinistička dostignuća postignuta u četiri godine između igara. I prve medalje za alpinizam dodjeljene su na kraju Međunarodnog tjedna zimskih sportova u Šamoniju 1924. godine. Baron Pierre de Coubertin, predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, uručio je zlatnu medalju pukovniku Stracu vođi britanske Himalajske ekspedicije. Britanski su alpinisti na ime 1922. godine dosegli 8326 metara visine na sjeveroistočnom masivu Himalaje. U kronikama Šamonija 1924. godine zapisano je da je tom prigodom pukovnih strat, zahvaljujuću ime članova ekspedicije, obećao da će u sljedećem pokušaju britanski alpinisti odnijeti tu medalju na vrh Himalaje. Nema sumnje da je iskreno želio ispuniti obećanje, ali nažalost nije uspio. Himalaju 8882 metra visine Osvojili su 1953. godine Novozelanđanin Edmund Hillary I Šerpas Tensing Ali tada se već nisu dijele Olimpijske medalje za alpinistička dostignuća Povijest četvrtkom Nadamo se da će vam ovaj naš pregled zimskih olimpijskih i interesnih igara biti nadopuna predstojećem otvaranju olimpijade u Veljači. Sljedećeg četvrtka vraćamo se velikim osvajačima, Hannibalu. Priča o Titanicu ponovno pljeni pozornost. Što se stvarno događalo, saznete sljedećeg četvrtka. A današnju emisiju za vas su pripremili Pavlica Bajsić, Jelena Obradović i Ivana Žutelija. Tekstove čitao, dramski umjetnik Sved Medvešek. Glazbu odabrala Melita Jambrošić, tonski realizirao Eno Altić. A vas na kraju pozdravljaju urednici i voditelji emisije Nataša Ricješ i Marko Rašica. Lijep pozdrav. Do slušanja.